Брате, що з тобою? Що з тобою?» Лише тоді я отямився трохи, і отеріло глипнув на мертву душу кабана, на пако, який застрелив його в притул, на розірвану халяву чобота, на кров на моїх руках, на вбитого звіра. Я глянув на пако, його стривожене ближче, його очі, я вже отянувся. Перевів погляд на хлопчиків. Вони злякано стояли трохи віддалік. Другий кабан теж лежав непорушно. Полювання було вдале, але було усе чудово. Я сказав їм, усе чудово, чудове полювання. Голосу свого не чув. Покупок поклав мені руку на плече. «Андрес, треба відпочити. Здають нерви. Мені було соромно». Соромно розпускатися отак дядькові, як хлопчаку, як... як... Потім випили трохи. Втім, я ж взагалі не живаю від цього зілля. А тут ніби за плече кинув і полегшало. Та й холодно. Було холодно. Чи на душі холодно? Чи за всі роки, що я на мені стало холодно сьогодні... Чи за своє життя мені холодно, чи ні. Щось таке гріє мене, оцих троє, що сидять тут, оці очі, що берегли мене стільки років. А ще хтось вдома, ще вдома, хтось дибає, хтось спить і чекає у вісні, ніколи не належав собі. Ніколи не було можливості навіть убити себе, бо належав іншим. Складайся з частинок, які... Належить іншим. Тільки яка частинка належала комусь раніше. І вмерла з цією смертю. Вона мертва. Але то було давно. Давні рани. Пішов дощ. Чортів дощ. Якось зрапта линуло. Хлопці нап'яли намет. Вогнище палало. Велетенський дуб перекривав нас. «Ні, зараз не поїдемо, – сказав Пако. – Зачекаємо. Хто це ще знав би, що я не можу вступити кроку, що я не повинен рушити з міста, що треба годину, ні, дві, може більше, щоб усе вляглося, що треба просто бути поруч, мовчати, не влазити назовні своїми почуттями, не розмовляти про це». Про це потім, потім усе, потім забуття, і нове народження, і все спочатку, щоразу все спочатку. Можна жити отак, як птах Фенікс, який відроджувався з попелу, як Фенікс. Я умирав стільки разів, а живий. Мені давно не повинно бути, мого життя вистачило б на десятьох, де в мені ті сили? Може, тому і тримаюсь на цьому, саме на цьому відродженні, на диханні, на погляді, на дотикові до чого, що є минулим і сьогоднішнім, і яке єднає у мені все, що було, і все, що буде, що горить у мені, як досі горіло моє життя, горіло, як це полум'я, як це багаття». Пако розмовляв з хлопцями. Я, мабуть, теж щось сказав. Але, хлопці, у нас що треба? Жодних перепитувань, ні словечка. Що я тоді кричав? Чого кричав? Зараз він зайде і поговоримо. Власне, і говорити не треба. хай просто зайде і посидить поруч. Я перечекаю, переплавлюсь, переживу, і завтра поїду в область, поїду в Москву, я доведу спокійно, чітко, логічно. Я доведу, хто такий Андрій Школа. Чого ми досягли у своєму колгоспі? І скільки ще можемо? Але я не витримаю. старій, ми старіємо. Час минає. Нас не питають, хочемо чи ні. Старіємо. І на плечі щось лягає. І лягає. Чому не треба пако? Я поїду. Хто їздив? Самі? Ну і я. Ні, я поїду у верхи. Я завжди самотужки виборсувався. Мої сплять на тій половині. Ольга з малим, а вона нічого не відає, не казав. Чому? Вистачає самому. Нехай діти самі впоруються з тими справами. Ой, брате, важко стало. Важче, ніж будь-коли. Там було простіше, а тут воля, Лиш треба вміти, довести. А якщо хто-небудь не слухає, Не хоче, не вірить, Як донести? Люди, це я тобі весь час казав. Люди, ти правий. Десять років? Ні, дев'ять. Так, це доказ. Із села поїхали за мене воювати Через цю замітку в газеті. Збори відбулися без мене. Вибрали делегатів? Справді, з людьми не пропадеш. Я ніколи не думав інакше, просто я дуже втомився. Здали нерви. Я життя поставив на кін історії, за це село, і треба довести до кінця, розумієш. Вже виходить, сам бачиш, що вдається. І зупинитися? Ні. А тебе хіба не поняло? Ми йшли, як в атаку, пригадав, під Ліоном. Вискочили з лісу на фашистів, а в Каталонії, ось бачиш, але там був ворог конкретний, там ти йшов на герць, а тут який герць? Є логіка, є правда, є боротьба думок та ідей. Тут не багнетна, а на цьому полюванні втратив витримку. В атаку б мені зараз, в багнетну. Але й досі живе мені ота війна. Минули роки поневірянь, знущань і сумнівів. Я не про тебе, брати, бо твоє життя теж у мені. Усе, чого ти зазнав, теж на мені. Я ж тебе вивів у цей світ. Добре, що все так. Але однаково, твої діти. Сил забракло. До ранку минеться. Посить, просто посить. Завтра на зборах розповім про все людям. Не можна приховувати нічого. Довіра – перша ознака майбутньої перемоги, запорука. І я вже вірю, що переможемо. Поїдемо в область. Не може бути нічого приємнішого за любов людей, для яких існуєш, за їхню довіру, за відданість. Хто ще краще розуміє за мене, за тебе? Завтра… Починаю ще раз. Як Фенікс з попелу. Може, і добре, що з мене це вийшло. Завтра я буду інший, як завжди, коли настає новий день. Але сьогоднішній вечір – це вже щось інше. Теж частина нашого життя. Сьогоднішній вечір – це початок завтра. Розділ двадцять другий. Хтось поклав Андрієві руку на плече. І той здригнувся розплющив очі. Сидячи на великому сірому камені, він раптом відчув, як палить сонце, як важка втома обволікає його і нестерпно хочеться спати і не прокидатись. Нікуди не йти, нічого не робити, а просто спати, занурившись у сни, правдивіші від життя. Він лише на мить примружився і відразу ж потрапив з важкої реальності у інший, незворотний світ, у свою справжню сутність і сутність тих, кого у тому світі залишив. Та коли знову відчув легенький дотик долоні на плечі, прокинувся зовсім. Вони стояли перед Андрієм усі четверо, і він зразу пізнав їх. Тепер він міг роздивитися краще. Вони застигли. На відстані двох кроків Андрій здивувався, що дивиться на них спокійно, безцінність страху, лише з відчуттям якоїсь недовершеності і непевності. «За що ти вбив нас?» – запитав невисокий, одутлий чоловік. У нього було кругле, але вольове обличчя, і років йому було на вигляд десь під сорок. Андрій пригадав його, здається, на нього нападав Тодор, коли знімали вартових. Це він поклав Андрієві руку на плече, бо сияв ближче, за інших, та й здавалось, взагалі найстарший був у цій групі, Андрій перевів погляд на чорнявого юнака з ледве помітними вусиками. У юнака все було ніби знайоме, якось невловиме близьке, навіть хворобливо рідне.